Nas'alullah as-salamata wa'ala'afi'ah Kaum muslimin, kaum muslimat Para hadirin dan para hadirat Ikhwani dan akhwati fillah Azzaikum Allah Marilah sejenak Kita Melihat dan mempelajari, merenungkan suatu pelajaran dari majlis ilmu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketauhilah, ikhwani wa akhwati fil Allah, bahwasanya di saat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat di majlis-majlis beliau Pada saat tersebut yang hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat-sahabat beliau dari kalangan kaum muslimin Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu terpengaruh dengan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tersentuh dan mereka merasa terharu lalu berubahlah warna kehidupan mereka. Tapi sadarkah kita wahai kaum muslimin? Ternyata yang hadir di majlis Rasulullah SAW bukan cuma Sahabat beliau saja, tapi terdapat pula yang hadir pada saat tersebut sebagian daripada kaum munafikin. Duduk di majlis Rasul di antara mereka adalah orang-orang munafik. Di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Ibn Salul rasul munafikin pimpinan kaum Munafiq. ternyata ma'asyar muslimin orang-orang munafik juga duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bedanya mereka tidak terpengaruh mereka tidak tersentuh oleh nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai nasihat tersebut ke hati mereka. Apalagi sampai merubah kehidupan mereka. Padahal yang menyampaikan nasihat tersebut adalah Rasulullah. Nasihat yang paling dalam. Nasihat yang paling tajam. Nasihat yang paling indah. Nasihat yang paling menyentuh. Dalam sejarah hidup anak manusia. Itu nasihat Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa? Kenapa ada sebagian manusia tidak tersentuh dengannya? Iaitu orang-orang munafiqin tersebut tidak tersentuh dengan wasiat dan wasiat dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sementara di sisi yang lain, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma tersentuh, malah sampai merubah warna kehidupan mereka dari jahiliyah mereka berubah menjadi pejuang-pejuang sunnah dari orang yang memerangi Islam sampai menjadi orang-orang yang mengorbankan nyawanya demi Islam para sahabat keperang. Tersentuh, tapi kenapa orang-orang munafikin ini tidak tersentuh? Masyarah Muslim. pelajaran buat kita. Apa sebabnya orang-orang munafik tidak tersentuh? Apa sebabnya Ubay bin Salul, Nabiullah bin Ubay bin Salul ini tidak tersentuh? Apa sebabnya? Jawabnya satu, karena orang-orang munafik tersebut tidak ikhlas di dalam menghadiri nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dia. Kemunafikan mereka adalah Musuh daripada keikhlasan Ikhlas lawannya adalah Nifaq, kemunafikan Dan Riyah Bagian daripada kemunafikan Riyah adalah sifatnya Orang-orang munafik Dan kepalanya Riyah adalah nifaq kemunafikan itu sendiri inilah sebab ma'asyurah muslimin kenapa ada sebagian manusia tidak tersentuh dengan nasihat yang disampaikan oleh sebaik-baiknya makhluk Rasulullah SAW tidak tersentuh kenapa? karena mereka tidak ikhlas maka pertajamlah keikhlasan kita wahai ma'asyurah muslimin makin dalamlah keikhlasan kita, perbesarlah keikhlasan kita, agar kita makin bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dan hadis yang kita baca dan kita dengar. Makanya ma'asyur muslimin makin besar keikhlasan seorang hamba, di saat dia mendengarkan nasihat Al-Quran dan Sunnah, maka makin tersentuh hatinya dan makin berfaedah nasihat tersebut baginya. Makin kuat keikhlasan seorang hamba, di saat dia mendengarkan Al-Quran dan Sunnah dibacakan, maka makin bermanfaat buat dirinya dan makin merubah kehidupannya. Saya tidak mengatakan, di antara kita ada yang datang ke sini dengan tidak ikhlas, insyaallah tidak. Semuanya ikhlas. Tapi yang saya katakan bahwasanya keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ada keikhlasan yang lemah, ada keikhlasan yang sederhana, ada keikhlasan yang kuat. Makanya tidak sama antara keikhlasan sahabat yang mulia Abu Bakar al siddiq dengan keikhlasan sahabat-sahabat lainnya. Tidaklah sama keikhlasannya para sahabat. Dengan keikhlasan zaman kita sekarang ini. Tidak sama. Walaupun sama-sama ikhlas. Tapi keikhlasan tersebut bertingkat-tingkat. Perkajan keikhlasan kita. Perkuat keikhlasan kita ma'asyurah muslimin. Rasakan makin dalam keikhlasan kita. Agar kita makin merasakan manfaat daripada Al-Quran dan sunnah yang kita mendengarkannya. Jangankan Al-Quran dan sunnah yang kita dengar kebesaran Allah yang kita lihat di kiri dan di kanan kita akan menjadi pengaruh yang besar buat kehidupan kita makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang satu kalimat yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau satu kalimat yang dia dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berubah langsung berubah warna kehidupan mereka tapi sebagian daripada manusia Telah mendengarkan Al-Quran Sepanjang hayatnya Mendengarkan Hadis sepanjang hayatnya Tapi dia tidak tersentuh sama sekali Kenapa? Karena kurangnya keikhlasan Makanya ma'asyur muslim Orang yang paling berbahagia Yang datang ke masjid ini Di pagi hari ini Orang yang paling beruntung Yang hadir pada saat ini Di tempat ini kita semua, orang yang paling beruntung di antara kita semua adalah orang yang paling ikhlas di antara kita. Orang yang paling beruntung di antara kita adalah orang yang paling ikhlas di antara kita. Makanya ma'asyur muslimin, ikhlas, ikhlas. Ikhlas adalah jalan keselamatan. Ikhlas adalah tujuan daripada kehidupan. Baiklah, Nasehro Muslimi. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon untuk makin merapat ke depan, memberikan tempat buat saudara-saudara kita yang datang, makin rapatnya. menyampaikan dan mungkin berulang telah saya ingatkan mengenai orang-orang durjana yang rajin ke masjid dan berpakai peci mengenakan busana muslim penampilan penampilan orang-orang salih tapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang durjana banyak berbuat dosa kotor durjana lebih tepatnya siapakah mereka ma'asyurah muslimin mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan ketaatan ibadah tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah mereka adalah orang-orang yang berbuat ria mencari pujian manusia senang dengan sanjungan manusia sering kita dalam kehidupan ini ma'asyarul muslimin melihat para penjudi begitu kotornya melihat para penjina begitu menjijikkannya, melihat para perampok begitu kejam dan sadisnya kita mengatakan mereka adalah orang-orang yang kotor mereka adalah orang-orang yang bejat dan penuh durjana tapi kadang kita lupa kadang kita lupa bahwasannya kita sendiri mungkin lebih durjana daripada dia cuma kedurjanaan kita Kenistaan kita Telah dipolesi Oleh peci yang kita pakai Oleh gamis yang kita kenakan Oleh jilbab besar yang kita kenakan Kekedian kita Iaitu kita beribadah kepada Allah Dengan riak Cinta pujian manusia Mencuri dosa besar berzina dosa besar dan berbuat ria juga dosa besar, juga dosa besar. Tidak ada bedanya, sama-sama dosa besar. Cuma mereka yang mencuri, yang berzina, yang merampok, yang melakukan dosa besar diketahui oleh manusia. Sementara pembuat ria, pelaku ria, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan dirinya. Kecudahnya Allah. Padahal dia adalah orang yang paling kotor. Paling kotor. Kalaulah seandainya seorang penzina tersebut cuma melakukan perbuatan zina beberapa kali dalam sehari. Kalaulah seandainya seorang perampok tersebut melakukan perampokan cuma beberapa kali dalam sehari. Kalaulah seorang yang pencuri tersebut mencuri cuma beberapa kali dalam sehari. Sementara seorang yang berbuat riak melakukan riak berpuluh-puluh kali dalam sehari dalam bahkan dalam satu jam saja dia melakukan riak beberapa kali banyak mana yang lebih kotor mana yang lebih keji ma'asyur muslimin bedanya pelaku kejahatan seperti pencurian tahu dia berdosa pelaku penzinat dia tahu berdosa sementara pelaku riak dia malah bangga dengan apa yang telah dia lakukan terperdaya oleh dirinya sendiri na'udhu billah Sehingga nanti di saat dibangkitkan pada hari kiamat Apa kata Allah Tampaklah bagi mereka Catatan amal yang mereka tidak pernah menduganya Menduga diri mereka adalah orang soleh Menduga salat yang mereka lakukan adalah amal soleh Menduga datang ke musjid yang mereka lakukan adalah amal soleh Ternyata begitu di akhirat dia melihat catatan-catatan hitam Memenuhi catatan amalnya semuanya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Imam Taqiy رحمه الله mengatakan la yjtami'u Tidak berkumpul dalam satu hati cinta pujian dengan keikhlasan. Sahabat yang mulia Umar radhiyallahu taala anhu berkata, man tazayyana lin bima ya'lamu Allah minhu ghayra dhalik shadahullahu. Barang siapa yang berpenampilan buat manusia dengan yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dia bukan seperti itu sebenarnya maka Allah akan menghinakannya. Dia berpenampilan penampilan orang saleh padahal Allah tahu dia bukan orang saleh. Dia melakukan salat seperti salatnya orang khusyuk. Padahal Allah tahu hatinya jauh daripada kekhusyukan. Dia berlagak, berbicara seperti orang yang alih. Padahal dia bukan orang yang alih. InsyaAllah Allah akan buka, Allah akan hendakkan dia. Kata sahabat di Muda umrah al-Mukhattaw radiyallahu ta'ala. Akannya ma'asyur muslimin hati-hati dengan meriah dosa besar yang selalu menghampiri kita beratus-ratus kali, sanggup dihampiri oleh riak dalam satu hari hati-hati riak inilah yang telah menyebabkan solatnya seorang hamba di masjid lebih baik daripada solatnya di dalam kamar sendirian riak penyebabnya lah penyebab bacaan seorang imam begitu merdu dan melantunnya di saat dia menjadi imam ketimbang di saat dia salat sendirian di saat dia menjadi imam bacaannya begitu indahnya berdirinya begitu lamanya ruku'nya begitu lamanya tapi di saat dia salat sendirian begitu cepatnya apa penyebabnya? penyebabnya di saat dia menjadi imam di tengah khalayak manusia di saat dia salat sendirian, tidak ada manusia yang melihatnya. Ria. Ria lah ma'asyal muslimin. Yang menyebabkan manusia cinta tampil, cinta dikenal. Na'udhu Dosa besar yang selalu menghampiri seorang muslim. Makanya wajar Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mengkhawatirkan umatnya tertimpa penyakit riya ini bahkan Rasulullah lebih mengkhawatirkan riya menimpa umat beliau ketimbang fitnah dajjal yang akan muncul di akhir zaman Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati umat ini dalam rangka melatih dirinya untuk bisa berbuat ikhlas yaitu dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan yang tersembunyi karena ini adalah diantara cara bagaimana seorang hamba bisa berbuat ikhlas terbiasa berbuat ikhlas Memperbanyak melakukan amalan-amalan yang tersembunyi Ini cara agar kita bisa melatih diri kita Agar kita bisa menjadi hamba yang ikhlas Perbanyak melakukan amalan yang tersembunyi Tidak ada orang yang tahu kecuali hanya Allah Dan tidak mengharapkan orang lain tahu cukup Tidak harap di orang lain tahu Karena mengharapkan orang lain tahu saja itu sudah suatu hal yang berbahaya, mengancam kita keikhlasan. Berharap orang lain tahu. Rekhwan, azza kumullah ini bentuk ria. Isam beramal dia ingin sianu tahu. Kalau bisa sianu tahu saya yang telah melakukannya. Untuk apa di orang lain tahu? Bukankah di belakang itu pujian, Penilaian agar orang tahu saya yang telah berbuat? Dia, dia. ini dia, dia. di saat dia beribadah dia ingin orang lain tahu walaupun sering diungkapkan beribadah mengharapkan pujian itu bahasa kasarnya dalam bentuk halusnya beribadah dan dia ingin orang lain tahu Rasulullah SAW ajarkan kita untuk menterapi diri dari penyakit riak tersebut apa kata Rasul manistata aminkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih fal yaf'al barang siapa diantara kamu yang sanggup memiliki amalan salih yang tersembunyi maka lakukanlah lakukan jangan orang lain tahu cukup Allah yang tahu cukup Allah yang tahu dan diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. di saat kita beribadah Lakukan sembunyi-sembunyi. Baiknya melatih diri. Agar kita merasa cukuplah balasan saya dari Allah. Lakukan amalan-amalan. saleh dengan tersembunyi. Sampai kita merasakan manisnya amal ibadah kita. Di saat hanya Allah satu-satunya yang tahu. Sampai perasaan tersebut. Muncul. Merasakan manisnya ibadah di saat hanya Allah yang tahu dan malah sebaliknya merasakan pahitnya ibadah di saat ada orang lain yang telah mengetahuinya merasa risih dengannya merasa gelisah takut keikhlasannya terusik dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkat Mengenai amalan-amalan yang agung. Kata Rasulullah SAW, ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Di antaranya, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا. Dan seseorang yang mengingat Allah di saat sendirian. Kata-kata di saat sendirian ini, menunjukkan di sanalah letak kemuliaannya. فَفَضَتْ عَيْنَاهُ Lalu kedua matanya meneteskan air mata. berusaha melakukan amalan-amalan yang tersembunyi, tidak berharap balasan dari makhluk. Kemudian di antara kiat juga kata para ulama rahimahumullah agar kita bisa berbuat ikhlas yaitu berusaha melakukan kebaikan kepada orang yang tidak mungkin bisa membalasnya. Melakukan kebaikan kepada orang yang tidak mungkin membalasnya. Kalau bersodakoh memberikan uang kepada orang kaya. Mesti ada iming-iming di belakangnya. Apa? Agar dibalas oleh orang kaya tersebut dengan yang lebih besar. Tapi diantara keikhlasan bukan seperti itu. Berusaha melakukan kebaikan. Kepada orang yang tidak mungkin bisa membalasnya. Seperti mencintai orang-orang miskin. ...mencintai orang-orang miskin. Rasulullah s.a.w... ...memerintahkan sahabat yang mulia Abu Dhar. Memerintahkan sahabat yang mulia Abu Dhar. Apa kata Abu Dhar r.a? Kekasihku Rasulullah... ...memerintahkanku kepada tujuh perkara. Di antaranya... Amarani b-hubil masakin dan dunui minhum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan saya untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. Allah SWT. Berbuat baik kepada orang miskin apa yang bisa diharapkan? Tak ada harta yang diharapkan dari mereka. Tak ada. Tak ada. Berbeda dengan mendekat kepada orang-orang kaya Makanya Rasulullah SAW selalu perintahkan kita itu mendekat kepada siapa? Kepada orang miskin Gak ada perintah dari Rasulullah mendekatlah kamu kepada orang-orang kaya Gak ada Cintai orang-orang miskin Mendekat kepada mereka Dan ini adalah tanda-tanda kebaikan Makanya maashirul muslimin. Apabila kita melihat ada seorang hamba, seorang muslim suka mendekat kepada orang-orang kaya, mendekat kepada orang-orang kaya, hati-hati, ini pecinta dunia, ini pecinta dunia, pengejar dunia ini, wasmadah. Karena Rasulullah SAW perintahkan kita dekat kepada orang, -orang miskin, dekat kepada mereka. Allahumma staghfirullah. Ini diantara cara-cara seorang bisa meraih keikhlasan di dalam beribadahnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita keikhlasan di dalam kehidupan kita ini sampai kita bertemu dengannya innahu waliyudhalika walqadiru alim baiklah ma'asyar al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimahumullah kajian kita pada pekan yang ketiga ini yaitu kajian Tauhid, dari kitab Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid. Dan insyaAllah, pekan depan adalah pekan yang keempat. Kajian kita adalah kajian khusus muslimat. Pekan keempat, kajian khusus muslimat. Pekan yang kelima, insyaAllah kita umumkan. Dan ada pengumuman menyusul insyaAllah. Bilah majelis muslimin al muslimat rahimani wa rahimakumullah kita membaca kitab kita kitab Al Qaulul Mufid syarah kitab tauhid masih di dalam bab foblil tauhid bab keutamaan tauhid Fadilah tauhid masih bisa geser Bapak masih ada tempat atau mungkin pindah ke sebelah kiri. Kasihan kalau seandainya ada saudara kita yang tidak dapat tempat. Di antara saudara kita ada yang datang dari jauh ada yang dari Subang, Subang Riau sana enggak dekat ya, 4 jam dari Jambi nah, kalau yang dari samping Golof itu dekat ada yang dari Bulian, ada yang dari Kumpay, saya lihat ada yang dari Kumpay ini, 2 jam Ada yang dari Rantau Rasa. Masyaallah. Tolong digeser. Ya, enggak apa-apa, sempit dikit. Insyaallah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Bersempit sempitnya kita akan ada balasannya. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma takunu fi sya'nin. Wa ma tatlu minhum Qur'anin au ta'maluna minhum 'amalan illa kunna 'alaikum syuhuda. Ila kunna 'alaikum syuhuda. Dan tidaklah kamu berada dalam suatu kondisi Dalam suatu keadaan. Tidaklah kamu melakukan amal saleh, tidaklah kamu membaca Al-Quran kecuali kami menyaksikannya, kata Allah. Maka di saat kita beramal, ikhwati fillah, azzaakumullah yakin tidak akan disia-siakan oleh Allah. Akan dibalas, akan ada balasannya. Dan jangan kita menganggap kecil suatu amalan. Tidak benar ada yang membagi amalan ini adalah amalan kecil itu amalan besar. Ini adalah kulitnya Islam, ini adalah intinya Islam. Tidak seorang muslim apabila dia mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia segera Tunduk dan taat ke sana. Karena bisa saja seseorang hamba melakukan amalan besar. Ternyata dia gagal di sana. Tidak mendapatkan pahala. Dan ada seorang muslim melakukan amalan kecil menurut manusia. Ternyata justrulah itu sebab selamatnya dia daripada neraka. Penyebab selamatnya dia dari neraka. Rasulullah SAW telah terangkan. Saya melihat. Seorang hamba lagi berenang dalam kenikmatan sorga. Disebabkan. Disebabkan apa? Disebabkan hajinya. Disebabkan sadaqahnya. Tidak. Disebabkan satu duri yang dia singkirkan. Ternyata justru itu yang menyebabkan dia selamat. Satu duri yang dia singkirkan. Ikhwati filah azakumullah. Satu lagi saya Lupa. Di antara cara meraih keikhlasan juga yaitu duduk dengan orang-orang yang ikhlas. Memperbanyak mujalasah, memperbanyak duduk dengan orang-orang yang ikhlas. Dan menghindari duduk dengan orang-orang yang suka berbuat riak Makanya kenapa orang-orang saleh terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, mereka itu selalu duduk dengan orang miskin sebagaimana yang kita katakan tadi dan selalu menjauhi duduk dengan orang-orang yang kaya dan para pemimpin karena biasanya orang-orang kaya tersebut lebih terkontaminasi dengan dunianya begitu juga dengan para pemimpin sehingga akhirnya para ulama pada zaman dahulu Tidaklah mereka duduk dengan para pemimpin kecuali hanya dalam rangka menasehati. Dalam rangka menasehati. Pemperbanyak. Duduk dengan orang-orang yang soleh. Duduk dengan mereka. Mendengarkan perkataan mereka. Sungguh ma'asyur muslimin. Coba rasakan. Dan dari sekarang yang belum merasakan. Saya ajak. Coba dirasa-rasakan. Duduk dengan orang yang kita pandang dia soleh atau tidak. Kadang ada seorang teman saudara kita bukan terkenal dengan ilmunya, bukan ustad dia nya, bukan sheikh dia nya, bukan alim dia nya, tapi dia begitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita duduk saja dengannya terasa itu kok dingin rasanya suasana. Iya apa tidak? Lalu coba rasakan juga duduk dengan orang-orang yang jauh daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala para pendosa. Duduk sama dia, hati kita itu mulai hanyut dengan dunia terasa. Kasar hati kita terasa. Rasakan masalah muslim. Ada subhanallah sebagian daripada kaum muslimin tidak terkenal, tidak dikenal oleh manusia banyak, tapi dia begitu dikenal oleh Allah insyaAllah dengan fikirnya dengan ketaatannya kepada Allah, dengan puasanya subhanallah dengan ketaatannya kepada Allah keadaan kita duduk, melihat wajahnya saja terasa dingin, subhanallah maka coba buktikan benarnya ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bersulman ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha Waknu ma'asadikin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Duduklah bersama mereka, kuno ma'asadikin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang benar, benar akhlaknya, benar ketaatannya, benar kejujurannya. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam rangka kita mereih takwa tanah tidak mungkin takwa terwujud kecuali dengan duduk bersama mereka Allahu a'lam Baiklah al muslimin kita kembali ke kajian akidah kita Berikutnya pengarang buku kita menyebutkan hadis Rasulullah SAW alaihi ibn Samit ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخلهم الله الجنه على ما كان من العمل اخرجا دهي الصحابه الموليه عباده ابن صامد رضي الله تعالى عنه berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bersaksi bahawa la ilaha illallah tidak ada ilah selain Allah wahdahu la syarikalah satu-satunya tidak ada sekutu baginya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabi muhammad adalah hamba dan utusannya wa anna isa abdullahi wa rasuluh dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam Dan kalimatnya Allah tiupkan kepada Maryam Wa ruhun minh dan ruh darinya Wal jannata haq Dan dia bersaksi bahwasanya surga adalah haq Wal nara haq dan neraka adalah haq Adkhadahu Allahul al jannata ala ma kana min al amal Allah akan memasukkannya ke dalam sorga atas apa yang telah dia perbuat daripada amalan. Hadis ini maashirul muslimin kelihatan sederhana, tapi tentunya tidak ada yang sederhana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita menemukan hadis kelihatan sederhana Maka ketahuilah yang sederhana pada saat tersebut adalah pemahaman kita. Pemahaman kita. Saya teringat perkataan Imam Syafi'i, Imam kita, Imam Syafi'i R.A. Tatkala beliau merenungi hadis, ya Abu Umair, maafkanmu, seorang anak kecil di zaman Nabi. Yang berkunyahkan Abu Umair Lagi main burung Lalu burungnya mati Burung kecil mati Sang anak bersedih Namanya anak kecil Rasulullah lewat Beliau tegur anak kecil tersebut Dan dihibur oleh Rasul dihibur oleh Rasul. Beliau berkata wahai Abu Umair Apa yang terjadi dengan burung kecil ni Sederhanakan hadis ini Sederhana apa tidak Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Saya merenungkan hadis tersebut. Selalu saya mencari pelajaran-pelajaran yang bisa diambil darinya. Dan saya menemukan lebih dari seribu faidah dari hadis tersebut. Lebih dari seribu pelajaran dari hadis tersebut. Ya Abu Umair, ma fa'alannu ghaid. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada burung kecilmu? Imam Syafi'i mengkaji hadis yang pendek ini dan beliau dapatkan lebih daripada seribu mutiara ilmu. Maka apabila kita menemukan hadis kelihatan sederhana, segera tuduh diri kita, engkau yang sederhana, pemahamanmu yang masih pendek. Ternyata hadis Nabi begitu luas, sehingga engkau tidak sanggup untuk mendalaminya tidak mungkin Rasulullah S.A.W berkata dengan perkataan yang kosong dan hampa sementara dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala in huwa illa wahyuhu dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan Rasulullah S.A.W bersabda dalam hadis kita ini man syahida alla ilaha illallah barang siapa yang bersaksi La ilaha illallah Bersaksi di sini Ma'asyarah muslimin Tentu tidak akan mungkin Bisa terwujud Kecuali apabila telah didahului Oleh ilmu sebelumnya Kenal kita dengan Apa yang kita saksikan Tahu saya bersaksi si ayat itu Pembohong Nah kita tidak mungkin bisa Bersaksi demikian kecuali kita tahu Si ayat itu betul-betul pembohong Begitu juga dengan persaksian kita dengan la ilaha illallah, di situ kita dituntut kenal terlebih dahulu apa makna daripada la ilaha illallah itu sendiri. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, la ilaha tidak ada ilah. Ilah dalam bahasa Arab bermakna ma'lum. Dalam bahasa kita yang diibadati. Tidak ada yang berhak untuk diibadati. Di situ ada khabar mahluuf. Takdirnya ذلك بأن الله هو حق. Firman Allah, ذلك بأن الله هو حق. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak Untuk diibadati Tidak ada pengibadatan yang hak Kecuali hanya Allah Di sini persaksian Memiliki Tiga syarat Syarat yang pertama Pengakuan dengan lisan yang kedua, keyakinan dengan hati. Yang ketiga, pembenaran dengan anggota tubuh. Ini baru bersaksi, La ilaha illallah. Orang kalau bersaksi, La ilaha illallah. Sementara anggota tubuhnya mensekutukan Allah, maka dia bukan persaksian yang benar. Orang yang bersaksi, La ilaha illallah. Sementara hatinya mengatakan sebaliknya, maka persaksiannya juga tidak tidak benar. Maka orang yang bersaksi la ilaha illallah dia harus mengakui dengan lisannya, meyakini dengan hatinya dan membenarkannya dengan anggota tubuhnya, membenarkannya dengan anggota tubuhnya. Adapun persaksian dengan lisan saja, lisan yang mengatakan orang Islam kok bisa mengucapkan asyhadu allilaha illallah sementara dia masih menyembah selain Allah, maka persaksian tersebut dusta sama persis seperti persaksian orang-orang munafik terhadap Rasulullah diterangkan dalam surat Al-Munafiqun Nashhadu annaka la Rasulullah. Jika ja datang kemunafikun, qalu nashhadu innaka wa Rasulullah. Dalam surat munafik yang di pertama, orang-orang munafik datang kepada Rasul, kepada Nabi kita berkata ya Rasulullah, kami bersaksi engkau utusan Allah tapi cuma persaksian dengan apa? Dengan lisan. Bukan dengan hati apalagi dengan anggota tubuh. Begitu mereka bersaksi bahwasanya engkau Rasulullah, Allah bantah. Allah bantah. apakah kata Allah? Wallahu ya'lamu annaka la rasuluhu. Wallahu yashhad anna innal innal munafiqina Allah tahu bahwasanya engkau itu adalah utusan Allah dan Allah bersaksi. Bahawasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Sama persis. Orang yang bersaksi La ilaha illallah. Cuma dengan lisan saja. Maka persaksian mereka adalah persaksian yang dusta. Man syahida an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan dia bersaksi. Bahawasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan... Utusannya. Di sini ada dua hal terhadap Nabi Muhammad yang harus dimiliki oleh seluruh kaum Muslimin, yaitu bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba Allah itu yang pertama. Bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, hamba bukan di atas, hambanya Allah bukan sekutunya Allah. Bukan mitranya Allah Tapi apanya Allah Hambanya Allah Apa keyakinan kita kepada Allah Kita yakin bahwasanya Allah Sang pencipta satu-satunya Tidak ada pencipta selain Allah Benar atau tidak ya. Kita bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya Yang melapangkan manusia daripada kesempitan yang mengabulkan doa Allah satu-satunya. Ada tak mitra Allah di sini? Ada apa tidak? Tidak ada. Adakah sekutu Allah di sini? Tidak ada. Tapi sebagai manusia, kok ada yang mengaku ada? Dalam selawat-selawat yang mereka ucapkan. Hah? Sudah kita buktikan. Mengaku. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamah ala. Sahidina Muhammadin yang tahan bihi al-ungkuh dan bihi al-kurabuha. Apa arti tafarjub il-kurabu? Yang mana dia Muhammad yang di bawa Rasulullah SAW Nabi kita bisa melapangkan musibah. Watukba al-hawaijub bisa menunaikan hajat-hajat. Masya Allah. Bener Rasulullah bisa menunaikan hajat manusia. Lo, kenapa dalam salawatnya seperti ini? Tolong, belajar lagi apa yang diucangkan. Oh, istaqlom kamu, bisa menurunkan hujan. Masya Allah. Berarti ada mitra Allah. Sementara kita meyakinkan yang menurunkan hujan Allah, yang menaikkan, yang mengabulkan doa Allah, lalu kok ada pengakuan ada selain Allah. Sementara Allah telah mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah bukan sekutu bagi Allah. Abduhu, ai, ia tidak syirik dengan Allah, bukan sekutu bersama Allah. Warasuluhu dan utusan Allah menunjukkan bahasanya beliau diutus dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah sama antara yang diutus dengan yang mengutus tidaklah sama antara yang diutus dengan yang mengutus dan merupakan kesalahan apabila seorang hamba menyamakan antara yang diutus dengan yang mengutus menyamakan antara hamba Allah dengan Allah itu sendiri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah katakan Qul La amliku li nafsi naf wala barrah ila masya Allah dalam surat al-A'raf ayat 188 katakanlah, sungguhnya saya tidak memiliki apapun untuk diri saya baik manfaat ataupun mudara, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, buat diri saya saja, saya tidak memiliki apa-apa apalagi buat orang lain Allah perintahkan Rasulullah s.a.w. mengingatkan kepada manusia Qul, katakan Innama ana basyarum Mislukum Sungguhnya saya adalah manusia Seperti kamu seperti Kamu kamu gimana? Gitu saya Kamu punya istri? Saya punya istri Kamu punya anak? Saya punya anak Kamu makan? Saya makan Kamu hidup? Saya hidup Kamu mati? Saya mati Menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW tidak pantas untuk di diibadati. Subhanallah. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh kembali ke hadis kita dan bahasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Di sini Allah Subhanahu wa Taala Rasulullah SAW menerangkan. Kedudukan Nabi Isa yang benar, penempatan Nabi Isa yang benar, Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa taala. Ketahuilah masya muslimin, sesungguhnya ada tiga kelompok manusia di dalam mensikapi Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kelompok pertama yaitu kelompok yang menghinakan Nabi Isa terlalu rendah, sehina-hinanya. Mereka mengatakan Isa, Nabi Isa adalah anak hasil zina. Mengatakan Nabi Isa ibunya adalah seorang pelacur. Mengatakan Nabi Isa bukanlah Nabi. Lalu mereka berusaha untuk membunuhnya. Membunuh Nabi Isa. Tapi mereka tidak berhasil. Siapakah mereka? Itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Berusaha membunuh Nabi Isa. Mengatakan anak zina segala macamnya ini golongan yang pertama golongan yang kedua bukan malah merendahkan tapi malah mengapain mengangkat tinggi setingginya di luar ketentuannya di luar batasannya yaitu orang-orang nasor, -orang mengatakan bahwasannya Nabi Isa adalah anak Allah mengatakan Nabi Isa adalah satu dari yang tiga, mengatakan Nabi Isa adalah ilah yang berhak disembah subhanallah Ini juga tidak pernah. karena menempatkan Nabi Isa tidak bertempatnya. Adapun kaum Muslimin, apa yang mereka katakan? Kaum Muslimin katakan bauzeng Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Masya Allah. Atkala Allah berfirman, lam yalid walam yula tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka di sini di sini Mengandung Menafikan empat hal Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Maka mengandung makna Pertama Allah tidak memiliki Bapak Yang kedua Allah tidak memiliki Ibu Yang ketiga Allah tidak memiliki Anak Yang keempat Allah tidak memiliki istri. Bapak Karena memiliki salah satu daripada yang empat ini Menunjukkan kurang Bukan menunjukkan lebih Kalau seseorang memiliki istri Berarti dia butuh sama istrinya Iya apa tidak? Iya. Kalau seorang memiliki anak Berarti dia butuh kepada anaknya Kalau seorang memiliki bapak Berarti dia tidak bisa lahir sendiri Harus ada bapak penyebabnya Kalau dia memiliki ibu Berarti dia butuh kepada ibunya Menunjukkan kurang Sementara Allah mahasuci dari kekurangan Allah Maha Suci daripada kekurangan. Makanya sebenarnya orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan yang beranak itu menunjukkan kurang. Bukan menunjukkan lebih. Makanya Islam menyembah ilah yang satu. Sembahan yang hak, yang satu, yang tunggal. Yang bersih daripada segala bentuk kekurangan. Allah mencipta. Dan Allah bukan dicipta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sanggup Menciptakan manusia Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala Sanggup menciptakan manusia Dengan tanpa bapak Dengan tanpa laki-laki Itu yang pertama Yang kedua Allah sanggup menciptakan seorang manusia Dengan tanpa ibu Atau dengan tanpa Ibu Tanpa wanita. Dan yang ketiga, Allah sanggup menciptakan manusia dengan tanpa bapak, dengan tanpa ibu, dengan tanpa laki-laki, dengan tanpa perempuan. Dan semuanya ada. Ya atau tidak? Ya. Allah menciptakan seorang manusia dengan tanpa bapak. Yaitu Nabi. Nabi Isa. Nabi Isa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan tanpa perempuan, dengan tanpa ibu siapa? Hawa istrinya Nabi Nabi Adam, diciptakan dari Nabi Adam tidak ada ibunya dan Allah menciptakan manusia, sanggup Allah ciptakan dengan tanpa laki-laki dengan tanpa perempuan itu siapa? Nabi Adam itu sendiri makanya secara logika mana yang lebih pantas, lebih hebat lebih pantas diibadati menyembah yang diciptakan dari tanpa dengan tanpa bapak dan ibu atau cuma dengan tanpa bapak saja. Nabi Adam lebih pantas diibadati apa iya atau tidak? Daripada Nabi Isa iya atau tidak? Iya, kan Nabi Isa masih ada ibunya. Nabi Adam tidak ada ibu. tidak ada bapak. tapi logika mereka rusak. Kenapa mereka mengibadati yang memiliki ibu dan anak? tidak ada ibadah ti Allah satu-satunya yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Subhanallah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimat Allah Allah titipkan kepada Maryam. Allah titipkan kepada Maryam, Allah campakkan kepada Maryam. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran? Inna matsal Isa 'inda Allah kama tasdi Adam galaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun subuhnya perumpamaan nabi Isa di sisi Allah sama seperti nabi Adam diciptakan dari tanah kemudian Allah katakan jadi maka jadilah jadilah dia kemudian kalau seandainya Allah pernah menciptakan nabi Adam lebih dahsyat lagi ketimbang cuma menciptakan nabi nabi Isa kenapa kok nabi Isa disembah nabi Adam enggak kalau enggak jujur berarti ya jujur subhanallah wa ruhun minhu dan ruhnya Nabi Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa taala yang tiupkan. Wal dan dia bersaksi bahwasanya surga adalah hak. Benar, dia bukan kiasan, dia bukan simbol. Zaman sekarang muncul para pemikir-pemikir sesat mengatakan surga itu cuma hanya sebatas simbol saja, malaikat cuma simbol saja. Enggak benar. Kita katakan wal jannatu Surga ada dan neraka hak mereka hak ada adkhalahullahu aljanna ala ma kana min alamal Allah masukkan seorang hamba ke dalam surga sesuai dengan amalannya di antara manusia ada orang-orang yang mentauhidkan Allah tapi dia banyak melakukan dosa maka dia disiksa sementara di dalam neraka kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga dan ada yang Allah ampunkan dosa-dosa mereka walaupun sangat banyak sekali Tanpa Allah menyiksa mereka sedikit pun juga. Ikhwati fillah azakumullah. Ini hadis yang uh, kita pelajari dari uh, pelajaran kita. Kemudian kita baca hadis berikutnya. Walauhu ma fi hadis izban. Dan masih diriwaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis izban. فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَا دِكَ وَجْهَ اللَّهِ Sebuuhnya kata Rasulullah SAW, Allah mengharamkan atas neraka untuk membakar seseorang yang mengatakan لَا إِلَٰهَ إِلَى yang berharap dengannya wajah Allah SWT. Di sini Allah haramkan neraka Memakan orang yang mengucapkan La ilaha illallah Orang yang apa? Mengucapkan La ilaha illallah Apakah sebatas ucapan saja? Tidak, ada lanjutan hadis Bukan cuma sebatas ucapan Lanjutannya apa? Ya bertahri bila dikawajallah Dengan mengharap Wajah Allah Dengan mengharap Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Otomatis orang yang berharap dia akan melakukan amalan dia akan melakukan amalan maka la ilaha illallah yang dia ucapkan bukan sebatas ucapan saja tetapi adalah pembenaran dengan amalannya Allahu'ala hadis berikutnya Abi an abis sa'idin il khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعاملهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله Berkata Nabi Musa alaihi salatu wassalam Wahai Rabbku, Ini doanya Nabi, Nabi Musa Wahai Rabbku, Beritahukan kepada aku Suatu kalimat Yang aku berfikir mengingatmu dengannya dan berdoa dengannya Lalu Allah pun jawab Wahai Musa Ucapkanlah La ilaha illallah Berkata Musa Wahai Rabbku Seluruh hambamu Mengucapkan hal yang demikian Mengucapkan La ilaha illallah Kemudian Allah terangkan bahwasanya La ilaha illallah Itu bukan ringan Bukan kecil Manusia menganggapnya kecil Karena kecilnya pemahaman mereka Dia bukan kecil Apa kata Allah Ya Musa Kalau seandainya Tujuh langit Dan seluruh penghuninya Dan tujuh bumi Dan seluruh penghuninya Berada di salah satu Daun timbangan apa namanya, daun timbangan kalau neraca itu kan ada timbangannya dua ya di salah satu daun timbangan dan la ilaha illallah dalam satu daun timbangan yang lainnya maka niscaya la ilaha illallah lebih berat daripada tujuh langit dan tujuh bumi tersebut menunjukkan besarnya la ilaha illallah hadis berikut, berikutnya, hadis terakhir setelahnya kita buka tanya jawab insyaallah walid til mihi وحسانه عن أناس. Dan hadis riwayatkan oleh Imam Termedi. Dan diحسانkan oleh Beliau. Dan disabatkan oleh Anas رضي الله تعالى عن. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيطلع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة. قال الله تعالى الله طلاب الفرمان يبن آدم. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك ب شيء La Wahai anak Adam. Kita semua. Kita semua di sini. Wahai anak Adam. Jika seandainya engkau datang menemuiku. Engkau mati. Bertemu dengan Allah. Khataya, membawa dosa sebesar bumi. Dosanya sebesar bumi. Tidak ada satu jengkal bumi. Kecuali ada dosa dia di sana. Allah Allah. Semalak kita nihlah tuh syiriku bishayaa. Kemudian engkau bertemu denganku dengan tidak pernah mensekutukanku sedikit pun juga. Cukup itu. Semua dosa yang kau lakukan kecuali dosa apa? Syirik. Apa kata Allah? Laa ta itu kau jurabil ardi Maka niscaya Aku akan berikan kepadamu sepenuh bumi ampunan. Allah Hukm. Ini besarnya pahala keutamaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyurah muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah, untuk selanjutnya kita buka pertanyaan dan sepertinya kita tidak membaca sahihul bukhari pada pertemuan kita kali ini Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi wa ala mabadi. Baiklah 10 ma muslimin, e, saya akan bacakan pertanyaan. Tadi saya lihat sebagian pertanyaan ini sekilas. Di antara pertanyaan yang ada yaitu permohonan untuk mengingatkan jemaah kajian untuk tidak mengganggu dengan suara HP. Ya. Ya, mungkin lupa mematikan suaranya sehingga di saat kajian ternyata terdengar suara HP tersebut, ada panggilan sehingga saudara-saudara yang lain terganggu. Ya, kita katakan dan kita ingatkan kembali ibu-ibu dan ikhwan sekalian azakumullah permasalahannya jangan dipandang sesederhana gangguan suara saja tidak begitu juga yang bawa anak mungkin anaknya berisik yang tentu otomatis yang salah bukan anaknya insyaallah panitia enggak nyalahin anaknya yang disalahkan adalah yang membawa anak tersebut yang namanya anak ya masih belum sempurna apolnya dan jangan kita melihat cuma sebatas berisiknya saja tidak. Lihat kerusakan lain yang lebih besar. Kenapa ikhwah sekalian na'azakumullah? Karena sudah terbiasa sampai, saya katakan biasa. Biasa sampai ke panitia dan kepada saya sendiri. Sebagian dari saudara-saudara kita yang baru mulai, baru mulai ingin belajar, ingin mengaji. Baru coba-coba datang ke masjid kita ini. Besoknya gak mau datang lagi. Kenapa? Karena di masjid itu berisik kayak pasar. Terlebih ibu-ibu. Ya memang ibu-ibu akan bela diri. Iyalah karena ya bapak-bapak gak bawa anak-anak. Coba kalau bapak-bapak bawa anak. Mungkin lebih berisik lagi. Ya saya tidak katakan seperti demikian. Tapi yang saya katakan. Jangan sampai kita menjadi penyebab Seseorang terhalang mendapatkan hidayah Ini besar masalahnya Bukan berisik itu aja Besar masalahnya Baka kita sudah siap nanti di akhirat Ditanya oleh Allah ya fulan Kenapa engkau menjadi sebab terhalang hidayah buat saudaramu Besar masalahnya ibu-ibu sekalian Bisa jadi dosa ini kita anggap kecil Ternyata dia adalah lebih besar nang di Tolong diperhatikan, tolong diperhatikan. Kalau seandainya kita pergi ke kantor bisa tenang suasana kantor. Kalau seandainya kita pergi bekerja bisa tenang suasana bekerja. Apa salahnya kita datang ke rumah Allah bisa menenangkan suasana? Karena memang maslahatnya yang kita cari di sini lebih besar dan keberadatnya bisa sebabnya lebih besar lagi. Nauzubillah. Baiklah di sini ada eh, pertanyaan ada sekitar 40 pertanyaan Ustadz saya ingin menghafal Al-Quran berikan nasihat agar dapat menghafal dan menguatkan hafalan dan bagaimana terhindar dari sifat malas pertama saya katakan menghafal Al-Quran itu mudah mudah Orang kalau pernah belajar menghafal Al-Quran, lalu menghafal hadis, kemudian menghafal pelajaran lain, menghafal syair, maka semua orang mengakui yang paling mudah itu menghafal Al-Quran. Karena Allah berfirman, walakad yaser n Al-Quran n lidzikir fahal Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran untuk dihafal, untuk dijadikan tikit. Maka siapakah orang yang mau berzikir. Mudah sekali masyarakat muslim. Sangat mudah. Makanya ditemukan banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran cuma dalam hitungan bulan. Tapi jarang ditemukan orang hafal hadis dengan jumlah yang sama dalam hitungan bulan. Banyak. Kenapa kita merasakan berat menghafal Al-Quran? Penyebabnya satu. Penyebabnya satu. Apa? Dosa. Itu dia. Itu penyebab susah menghafal Al-Quran yaitu dosa. Makanya salah seorang sahabat atau salah seorang tabiin ditanya, "Apa kiat agar saya bisa memiliki hafalan yang kuat?" Kata beliau, "Saya tidak ada melihat penguat hafalan melebihi daripada meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Subhanallah. Ustaz mohon berikan nasihat kepada ikhwan dan akhwat yang apabila berkendaraan dengan menggunakan motor tidak memakai helm karena hal tersebut bisa menjadi fitnah buat saudara-saudara kita yang lain. Sampai memakai helm pun Ustaz juga yang harus nasihatin ya. Iya betul. Memakai helm tersebut termasuk dalam firman Allah atii'u Allah wa atii'u rasul wa ulil amri minkum taatlah kepada Allah Taala kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kamu dia termasuk daripada perintah taat kepada Allah orang yang pakai helm maka kalau dia niatkan dalam rangka taat kepada Allah maka dia akan berpahala dia akan berpahala karena Allah yang perintahkan demikian ini kadang memang ini penyakit sebagian ikhwan maaf ya Mentang-mentang sudah pakai peci, biasanya Pak polisi agak sungkan menstop orang yang pakai peci. udah enggak pakai helm lagi biasanya. Masyaallah. Nanti kita usulkan ke kepolisian untuk enggak sungkan mentilang yang enggak pakai helm walaupun pakai peci. Ya Bapak-bapak yang polisi di sini tolong diusulkan nanti Pertanyaan selanjutnya Yang keberapa ini? Yang ketiga, yang keempat Yang ketiga ya Yang ketiga atau yang keempat dari Ikhwan Kita bacakan lima dari Ikhwan, lima dari Akhwat Ustadz Pertanyaan apa yang dimaksud poligami itu Ustadz Mohon penjelasannya Kertasnya besar Pertanyaannya sedikit Udah sedikit bikin masalah lagi. Saudaraku penanya barakallahu fi. Saya rasa yang di kiri dan di kanan Anda sudah bisa mewakili saya untuk menjawabnya. Ya, cukup lihat kiri, lihat kanan, tanya poligami itu apa sih? Udah. Ya, insyaallah bisa dia jawab insyaallah. Bikin marah ibu ibu aja. Ustaz saya bekerja dan istri saya juga bekerja. Tapi hasil kerja saya tidak mencukupi. Apakah saya berdosa atas nafkah yang kurang dan kekurangan tersebut ditutupi oleh penghasilan istri saya? Pertama ikhlas sekali ana'zakumullah dan penanya yang semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa di sini, suami yang berdosa di sini bukan suami yang penghasilannya kurang atau tidak. Tapi yang berdosa adalah suami yang tidak maksimal mencarikan nafkah buat keluarganya, buat anak dan istrinya. Jikalau seandainya, maka jawaban saya, jikalau seandainya dia sudah maksimal banting tulang Ya faham bahwa bapak makna banting tulang. Banting tulang itu kerja keras, bukan banting tulang di atas piring, bukan. Kerja keras, bukan makan aja kerjanya. Dia kerja keras, siang malam dia berusaha menutupi kebutuhan istrinya, tapi tetap hasilnya kurang. Maka insyaallah dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa berdasarkan firman Allah Taala dalam Al Quran dalam surah At Talaq liyunfiqdu sa'atan min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah adalah seseorang yang memiliki kelapangan harta memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya yang kaya berikan nafkah orang kaya kepada istri wa man 'alaihi rizquhu dan barang siapa yang disempitkan rezekinya فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا مَا آتَاهُ Dan para siapa yang disempitkan resikinya oleh Allah, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Nah masalahnya di sini kadang sebagian suami mengandalkan mentang-mentang istrinya juga kerja, akhirnya dia kerja setengah hari, setengahnya tidur. Setengah hari kerja, setengah hari tidur, kemudian dia beralasan penghasilan tak cukup. Nah, suami yang seperti ini, yang tidak maksimal, banting tulang, kemudian nafkah buat anak dan istrinya berkurang, maka dia berdosa. Berdosa berlandaskan hadis Rasulullah SAW, kafah bil marhi ithman an yudiyah man yaqool. Cukuplah doa an yudiyah man yaqool. Cukuplah dosa bagi seseorang yang menseia-siakan kewajipan terhadap orang yang dia tanggung Allah. Ustadz bagaimana tata cara dan bacaan sujud sahwi yang benar? Kita pernah terangkan pertanyaan dari akhwat ini. Mengenai tata cara sujud sahwi. Dan yang rajih tidak ada hadis yang sahih. Menerangkan khusus bacaan sujud sahwi. Sebagian para ulama ada yang mengatakan. Mengkiaskan kepada bacaan-bacaan sujud lainnya. Adapun pun lafad subhanallah. Ya suhu walayanan Allah alam. Ustaz, speaker di luar mati. Syukuran. <risas> Panitia. Udah. Ustaz, Ana sudah terlanjur kredit motor. Bagaimana solusinya? Uang Ana sudah cukup banyak masuk ke dalam motor anda merasa tidak tenang sekarang karena takut dosa masalahnya ikhwaskan azakumullah masalah kredit ini khilafiah para ulama ada yang membolehkan dan ada yang mematakan tidak dan permasalahannya bukan cuma sebatas kreditnya tapi bermuamalah dengan ribanya ini yang masalah anda seorang bertakwa kepada Allah dan takut sebelum ajal menjemputnya Allah Ustaz mohon pencerahan dalam Al-Qur'an Allah sebenarnya sudah menciptakan bumi untuk menempatkan manusia. Jadi bukan karena Adam melanggar perintah Allah, tidak, bukan seperti ini. Memang dalam Al-Qur'an Allah ceritakan Allah ciptakan bumi untuk manusia dan Allah tahu bahwasanya Nabi Adam akan turun ke bumi dengan sebab Allah semuanya sudah tahu. Jadi Allah menceritakan hal yang demikian kepada para malaikat ini jailun fil ardi khalifah Sebenarnya saya akan jadikan Di atas permukaan bumi manusia yang akan Sini berganti Allah katakan demikian sebelum Allah menciptakan Manusia itu sendiri sebelum Allah menciptakan Nabi Adam Allah katakan karena Allah sudah mempunyai rencana Rencana Allah, Allah ciptakan Nabi Adam Di syurga kemudian akan terjadi Hal sehingga akhirnya Nabi Adam Diturunkan ke atas permukaan Bumi, jadi itu tidak ada bertentangan di sana Allah Ustaz, manusia itu pada dasarnya kikir. Bagaimana caranya agar selalu ikhlas dan mencintai fakir miskin dengan harta yang kita miliki. Subhanallah. Ini pertanyaan dari ya, kaum muslimat. Pertanyaan penting sekali. Memang, manusia diciptakan dalam keadaan cinta harta. Atuhibun al-malah hubban jamma, Cinta dengan harta luar biasa. Dan manusia lebih condong kepada Bahkiri, itu benar. Lalu bagaimana agar manusia bisa cinta kepada orang miskin dan cinta bersadaqah, disitulah kita menimbulkan kesadaran kita. Pertama, sadari. Bahasanya pelit tersebut tidak baik. Wala tahsabannan ladina yabukhaluna bima aatahumullahu minfadlihi huwa khairullahu balu wasyamallahu. Apa kata Allah, janganlah orang-orang yang pelit mengeluarkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka itu lebih baik bagi mereka tidak itu lebih jelek bagi mereka kata Allah jadi orang yang pelit kenapa dia pelit karena dia menduga dengan pelitnya saya saya akan beruntung ya atau tidak harta saya tidak akan berkurang itu dugaan mereka kata Allah tidak justru itu yang jelek bagi mereka justru yang harta yang kita miliki sebenarnya sebenar adalah harta yang kita infakkan di jasa Allah subhanahu wa taala Adapun harta yang kita simpan itu hanyalah pinjaman dari Allah. Kemudian bagaimana cara mencintai orang miskin? Rasul ajarkan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sungguhnya aku bermohon kepadamu agar aku bisa melakukan ketaatan meninggalkan pemukaran dan cinta kepada orang-orang miskin jadi Rasulullah berdoa ya Allah jadikan saya cinta kepada orang miskin makanya orang-orang salaf orang-orang saleh, orang-orang terdahulu mereka tuh gak kuat melihat orang miskin gak tega kalau orang sekarang biasa aja lihat orang miskin iya apa tidak subhanallah ini menunjukkan kurang baiknya kita kurangnya iman kita kalau iman kita makin tebal, maka makin tidak kuat lihat orang miskin. Tidak kuat melihat orang miskin. Dikisahkan ada salah seorang ulama, masyaAllah, saya lupa namanya. Abdah Abu Abdan, gitu, saya lupa namanya. Subhanallah. Beliau terkenal dermawan sekali. Dermawan sekali, luar biasa. Tidak ada seorang anak yatim pun, walaupun di penghujung kota kecil, dia akan datang, dia akan bantu. Tidak ada janda. Tidak ada orang miskin kecil. Dia akan bantu. Sehingga terkala beliau telah tua. Dan mata beliau telah buta. Mata beliau telah buta. Karena memang kebiasaan orang-orang Arab. Banyak orang-orang Arab sana. Apabila telah tua buta. Mungkin pengaruh cuaca atau gimana. Allah wa'alam. Penduduk kota Madinah. di orang Madinah. Penduduk kota Madinah tersebut tahu. Bahwasannya beliau... Tidak lagi orang kaya Tidak lagi orang kaya Tahu Tapi kedermawanan beliau Masih terkenal sampai kemana-mana Sehingga pada suatu hari Datanglah Seorang musafir Dari luar kota, tidak tahu Seorang musafir Ingin menguji kedermawanan beliau Karena musafir tersebut Menduga beliau masih orang Orang kaya Begitu dia berangkat ke masjid Dia temukan orang dermawan tersebut Lagi berangkat ke masjid Dibawa oleh dua orang budaknya Dua orang budaknya Karena sudah buta dibimbing oleh dua orang budaknya Begitu bertemu Sang musafir tersebut langsung berkata Ya fulan, saya ini orang miskin Seorang musafir Butuh pertolongan, tolonglah saya Apa kata Sang dermawan tersebut Saudaraku Ketahuilah tidak ada harta yang aku miliki sekarang ini. Kecuali cuma dua orang budak ini. Maka ambillah kedua-duanya untukmu. Allah Allah. Ambillah kedua-duanya untukmu. Begitu sang musyafir itu tahu. Cuma itu harta yang dia miliki. Spontan dia menarik permintaan. Tidak, tidak. Saya tidak jadi. Tidak jadi minta. Karena kau cuma memiliki dua harta yang terakhir. Tidak jadi saya minta. Saya cuma ngetes saja. Masyaallah, Jeleknya tukang tes ya Saya cuma ngetes saja Lalu kata beliau Tidak Kalau seandainya engkau tidak mau mengambilnya Engkau cuma ngetesnya Maka Dengan demikian Saya merdekakan kedua orang budak saya ini karena Allah Akhirnya kedua orang budak tersebut merdeka dan meninggalkannya Akhirnya Beliau pulang ke rumah sambil merabah-rabah dinding Subhanallah Subhanallah Ikhwati filah azakumullah kalau oh, seandainya kita baca kedermawanan orang-orang saleh, masya Allah, malu kita, malu kita dihadapan Allah Subhanahu Wataala. Aisyah radhiyallahu taalaan her. Aisyah. Tatkala beliau telah menjadi janda, ditinggal wafat oleh kasih beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala di zaman kekhalifahan, Marwan kalau saya tidak salah itu khalifah Muawiyah. datang utusan membawa emas ribuan emas kepada Aisyah radhiyallahu taalaan her. Apa kata Aisyah kepada budaknya, wahai budakku, jangan sampai biarkan matahari tenggelam kecuali harta ini telah kau bagikan keseluruhannya. Allah. Betul, belum matahari tenggelam, harta tersebut telah habis keseluruhannya. Begitu matahari hendak tenggelam beliau panggil budaknya, wahai budakku, sediakan berbukaan buat berbuka kita sore hari ini. Apa kata sang budak, wahai ummul mukminin, wahai bunda, Kenapa engkau tidak sisakan satu dirham atau satu dinar untuk berbuka kita di sore hari ini? Kata Aisyah, sungguh saya telah lupa. Allah kuat. Saking dermawannya beliau, sampai lupa buat diri sendiri. Ini contoh orang-orang yang telah Allah cabut cinta dunia dari hati mereka. Ini contoh orang-orang yang hatinya telah dipenuhi kecintaan kepada Allah dan kampung akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita kemudahan untuk bisa meniti jejak-jejak mereka innahu waliyuzalika walqadir 'alaihi dan akhirnya saya mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon maaf pertanyaan banyak sekali belum saya baca baru cuma saya baca 10 enggak sampai mungkin ya akhirnya saya sudah ini dengan doa tafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla an ila anta astaghfiruka wa atubu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala wassalamu alaykum wa, wa rahmatullah